Sobat. Perbagaian uh, EQA memberikan untuk anak-anak boneka. Alasannya, Isah, kalau <laughs> anak-anak bermain boneka. Ada orang, orang lagi, sorry. Perbagaian EQA memberikan anak-anak kecil boneka. Demonika. Boneka. Boneka mohon, maksudnya? Buni <laughs> mainan. Ha, mainan, okay. Mainan seperti manusia, boneka. Ya, ya. Ha. Uh, alasannya, Isah.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 ada banyak yang jaga mansukh tak ada dari ini mansukh ini muhkam dan jelas nabi sallallahu alaihi wasallam kawin aisyah mana mana madinah jelas tadi dah saya lepasilah ah uh, awal hijrah nabi sallallahu alaihi kawin dia uh, uh, tahun yang pertama akhir tahun yang pertama dalam hijrah. Ta'dhir ini masukh. Ini jelas. An Aisyah bagi hadis ini untuk jawab. Tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang muda. Faqalat fa... Dia jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya saya ni apa? Ini apa? Ya, ya, ya Aisyah. Faqalat hada faras Sulaiman, kuda. سليمان الله يكرم النبي صلى الله عليه وسلم قال فرسل له قرن أني أني كذا دينا أبا دينا له الله يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أبا كانت هيئته حصان فما حكم التماثيل اللعب تماثيل اللعب ما سُنِي أبا هما تماثيل مونيكا مونيكا أو نيكا أو نيكا أبا حكم مونيكا لمن khilaf antara ilaman ada alaman yang cakap mansuk dan pasal Nabi SAW sudah cakap jelas ayatnya sudah besar Nabi SAW masuk rumah dia Nabi SAW tengok gambar yang besar dalam rumah dia Nabi SAW rasa apa? marah yang cakap potong ini semua yang dalam bilo potong al-malaika la datkulu baytan fihi kalbun wala sura. malaika tak masuk dalam rumah yang ada yang ada kalb atau sura. nah Al-Gamar dia cakap masuk hari yang dua perkataan yang kebar dari ulama dia cakap muhkam muhkam tapi tak ada denil ini surat maksudnya kalau ada punikah yang macam kuda macam-macam tapi tak ada surat-surat pisah tapi kalau ada surat tapi sah Tapi dalam hadis ayat dia cakap apa? Macam apa? Macam kuda. An Nabi sallallahu alaihi tengok macam kuda. Apa yang hafal ni dalam? Dia cakap kalau macam itu tak sah. Berkaitan yang tiga dia jaga deus tonto ana. anak yang hafal ni dalam? Berapa berkataan sekarang? Berapa? Tiga Syekh Muhammad az Taala waliin ad-da'imah dan ulama yamin yamin dia jawab Putika ponika putika ponika ponika ponika untuk anak-anak halal Walau كانت تشبه المخلوق Hatta kalau ada apa shabah shabah maksudnya macam makhluk tapi untuk mainan anak-anak Lepas tu Syahrul M.W.T. cakap Tapi bukan macam monikan yang hari ni Hari ni hari ni Lebih cantik dan makhluk Dia cakap haram macam itu Tapi untuk dia Belajaran macam mana Perempuan Macam mana dia buat Kalau ada anak-anak Dia belajar macam itu Lepas Tapi tak ada Muthla dengan makhlukat S.W.T. Rinkah saya akhwani fi Allah saya akhwani fi Yang yang jelas munika untuk anak-anak labas munika untuk anak-anak labas tetapi yakwani fillah antum pilihan munja yang tak ada apa تشبه dengan makhluk tapi labas maksudnya akwan ada asrahna wa adharuha wa huwa qaulul jumhur ulama hari ini mayoritas ulama Lainan diamond dan lain-lain Dia berkataan macam-macam Itu adalah akrab yang Munika-munika Untuk anak-anak Kalau ada sebab Dia sibuk dengan dia Rahmah dari dia Anda mahu mengajar dia Tengok macam mana Miskin Macam itu macam itu. Tapi Jangan pilihan Munika-munika Ada apa Ada kompetitif, Makara yang jinggan مخلوقات الله تعالى جميعا سب كي تتكون أنا أكمو سكا غنبار غنبار وفو يا قواني في الله أن تفي ما شميته لا بس, بس. هذا صحيح إن شاء الله لا بس المسألة خلافية أنها رسالة أنك لو كي تجرب يجوز لابس فيه مع السنية تأمسوا دلم حديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وراصل وفو يا قواني تأمسوا دلم حديث tapi akhwan ada hadith Ali bin Uraira satu kali Jibril alaihi salatu wassalam Jibril alaihi salatu wassalam lambat antaziyara nabiy sallallahu alaihi wasallam lama lepas tu Jibril keluar tengok mana Jibril kenapa Jibril lepas tu Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi rumah kata Jibril dalam rumah kamu ada kal an ada surah surah timthal timthal ini Hassan atau Hussain ambil dan masyurumah dan dia apa mainan dengan timsal ini faqala Jibril perintah dia untuk keluar al-kal wa potong kepala timthal ini menjadi macam pukul jadi macam, ha? macam, ah, macam sejarah sejarah, ah, pohon, ah, tak ada melayu pukul, pohon, pohon, ah, ha? pohon. Ha. pohon, ha? pohon. Masuknya kincal, kalau potong dari sini macam apa? Macam pohon. Dia cakap tengok sini nabi sama malaikat tak bisa, malaikat tak masuk. Mohon ya, tuan. يا أخي إني تمثال تمثال مأسونية أجام ظنان لا يجوز هذا حرام مفهوم يا أخوان في الله كيتا جاء أبط لعب لعب إني لعين إني لعين بكان سماء بكان سماء مفهوم يا أخوان جلس أجلس هذا هو الصلاة نحن بارك الله ها سؤال اللعين توضل توضل Foto di dalam HP. Dalam HP. Nah. Apa? apa, apa, apa, apa mereka melihat dia masuk dalam rumah dan ada. Maksudnya ada, ada, ada. Ada foto di dalam. HP. Ada foto dalam HP. Nah. Okay, HP itu kan tidak nampak. Nah. Artinya foto itu tidak kelihatan karena di dalam HP. Nanti dibuka baru nampak. <laughs> bukan, bukan. Ini bukan surah Bukan masuk. Bukan, bukan masuk. Tawakkalilah. Seratus pesen tak sama sama, yes, sama. Yes, apa ni digital, tau digital? Yes. digital photos, digital gambar dalam dalam alat-alat gambar, bukan seratus persen macam gambar yang bukan digital lain, lain. kalau untuk melihat yahwan lain, tapi yahwan ini firaq. masalah masalah gambar ini besar, masalah masalah gambar ini besar. pateng go yahwan kita. Tak ada raku, tak ada raku, -raku gambar zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sama gambar waktu kita. Jelas tak jelas. Siapa yang cakap, Ya sama sama sama. Antara tak ada. Bukan sama. Gambar waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seratus persen macam gambar waktu kita. Apa beda? Apa beda? Tapi tak maksud hukum lain bukan kita ya akhwan saya شرح kamu satu persatu satu persatu per gambar waktu nabi sallallahu alaihi wasallam tiga macam yang pertama gambar maksudnya timsal apa timsal patung patung patung salam ini pertama yang kedua gambar waktu nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Quran apa tulis Orang tulis apa mata tulis ya Juan? Ah, ha. draw apa? Lukis, melukis, melukis gambar. Melukis gambar ini dua. Melukis gambar untuk kamu, untuk makhluk atau atau melukis gambar untuk untuk yang untuk untuk yang tak ada makhluk. Maksudnya dia melukis untuk dragon. Tahu dragon? Tahu dragon ya Juan? Chinese dragon. Ha? Tenaga. tenaga, tak ada tenaga dalam dunia tapi dia tulis dragon contoh-contoh maafun, tak ada dragon tapi ini Chinese tapi tak ada dragon dalam dunia tapi dia tulis atau mungkin dia tulis Abu Hanif maafun, seberapa so, berapa macam? tiga ini tiga-tiga, ada waktu Nabi SAW Alhamdulillah, waktu kita ada apa? Waktu kita ada dua macam yang lebih. Yang pertama, fotograf. Apa fotograf? Eh, Foto-fotograf atau fotograf, fotograf. Alat yang yang yang gambar kamu seratus persil, sama. Jelas? Yang dua apa ya kawan? Yang dua video, pastul, video. Tunggu video, video. Video ni sama gambar yang fotograf, tapi banyak dalam satu, So, banyak, tapi dia sama fotograf. Sekarang tak faham tak faham kawan? Faham tak? Baik apa hukum untuk timsal Untuk aslan Untuk aslan Atau untuk Gambar dari Dari Dari tangan untuk makhluk Atau gambar dari tangan untuk Untuk yang bukan makhluk Tapi dia cakap ada ruh Tapi tak ada dalam dunia Apa hukum untuk tiga ini Untuk salaf, jawaban Subhanallah, ahadith paling jelas, ini haram, kabair, tapi ada khilaf, ada khilaf, ada yang cakap, kalau ada orang yang buat syirik dan ini haram, kalau tak buat syirik ini makruh, ada yang cakap, ini dari kabair, ada yang cakap, ini haram, tapi ahadith jelas, ini haram dan kabair. Jelas tak jelas ya Allah, jelas tak jelas? Tapi ya ini bukan topik kita. Sebab ini jelas haram. Betul. Kenapa ya khwan fikir saya syarah, syarah macam itu? Kenapa? Sebab ya saya mau bagi kamu faid mahu bagi ilmu faedah. Sekarang ada dua jenis yang baru. Yang pertama apa? Fotograf Fotograf ini sekarang ulama ada khilaf. Ulama ada khilaf. Ada satu ulama satu Anak dari ulama yang cakap ini sama, sama, sama foto ya sama gambar yang orang buat dengan tangan, pelis. Tapi dengan alat alat ini lagi profesional seratus persen macam anta dalam. Mufsed ya kawan, macam anta dari luar seratus persen dia cakap sama. Macam kalau ada manusia yang paling ajib Dia tulis kamu 100% dalam surat jaga haram, Kita cakap haram halal Kita cakap haram Dia cakap ini sama Rafa ya Yekwan Ini berkataan siapa? Syekh Albani Rahimullah ta'ala Tapi ulama lain dia tak terima Dia cakap tak sama Kenapa? Dia cakap sebab tak ada macam itu tak ada macam itu tak ada manusia yang mungkin tulis kamu seratus persen macam alat gambar tak ada ini sebab ilah Nabi SAW cakap haram haram anda buat gambar dengan tangan sebab anda buat apa? buat makhluk macam Allah ta'ala macam tapi ini bukan macam ini anda seratus persen nah, ini jawaban siapa? Siapa yang ingin dengan orang lain? Jelaslah bilal. Ia jawab ini majemuk. Lepas tu dia jawab. Jangan anggini dia jawab. Fotograf bukan dekat dari gambar dari tengah Fotograf lagi dekat dari apa? Dari dari dekat dari hukum cermin. Tahu cermin? Tahu. Tahu cermin. Dia jawab macam cermin. Sekarang kalau anda depan cermin, cermin ini haram halang tapi cakap haram haram gambar kamu dalam cermin dia cakap halal dia ini cakap semua tapi ya kawan-kawan Allah takut okay. Allah Syekh so, Al-Uzimin dia cakap ini hukum gambar tapi gambar untuk memori gambar untuk kawin-kawin gambar untuk tak ada faedah untuk Syekh Al-Uzimin ini semua haram ini fatwa Syekh Al-Uzimin ya kawan-kawan bahaya ini hak Syekh al fatwa jelas Syekh al ini gambar untuk sebab halal kalau tak perlu apa haram anda cakap banyak kali jelas gambar untuk kawan-kawan gambar untuk kawan-kawan gambar untuk saudara-saudara gambar untuk memori-memori gambar anda amat gambar sini hormatan gambar papa kamu yang meninggal sudah 20 tahun entah setiap hari ingat dia ini semua apa haram ufwan yakunillah tapi dia je hukum gambar macam itu macam mana? Ini khabar. Apa beda? Apa beda? Maksudnya Syamun yang dia jawab, ini dia cakap, tak bisa anda buat ini-ini sebab satu kali anta mungkin masuk jalan yang bahaya. Jalan gambar-gambar yang haram. Kalau ada orang ini, akhwan, satu hari sekarang, macam itu. Orang yang cakap ini halal, ini halal, untuk dia, semua halal. Betul tak? Hatta gambar dari kartun, dari surat-surat, movies, videos, dia tengok semua. Dia buat semua dia mulai dari sini sampai lepas sampai sampai mafum Yaquanifillah jelas tak jelas untuk Syekh Ibn dia cakap bukan kalau perlu, perlu macam mana untuk ilmu, untuk IC untuk kata, untuk Syekh Ibn Azim Syekh dia cakap, kalau IC dan pasport barura. ini barurat untuk Syekh Ibn Azim dia cakap, tapi tak perlu barurat, kalau ada perlu lepas ini sebab Yaquanifillah ajib Al-Shaykh bin Ibbaz r.a. Al-Namah dia cakap Tabi sal haram haram Tapi fatwa dia untuk CCTV tau CCTV? CCTV? Untuk dia lah bas Al-Shaykh bin Ibbaz cakap Lapa CCTV dalam haram Haram makin CCTV ini Dia cakap lah bas Faham tak? Faham ya akhwan? Jelas tak jelas? Wah ini ajib Sampai akhir Tabi ya kuali sekarang ada khabar dalam gambar ini. Tapi tak ada khilaf antara ulama sunnah. Untuk gambar memori apa-apa ini semua apa? Jangan campur yang, jangan keluar dari masih cakap Ahmad banaja cakap gambar ini. al ya. Saya cakap jelas, aram. haram, haram. Mohon ya Allah, saya pun jelas masalah. Kenapa ya kawan, saya syarah macam itu Sebab ya akhi, anda talib ilmu Ya akhi faham, masalah khilafi Ya akhi ada khilaf Kalau anda tengok Syekh Fawzan, Syekhul Al-Hidhan Ya akhi, a'udhu billah, ini ulamak dalal Ya akhi, masalah khilafi Syekh Fawzan sekarar, sedia bari dalam video Dalam TV, sedia bari Tapi Fatwa Syekh Fawzan jelas sebelum 2 tahun Dia tidak haram, sekarang dia sudah tukar Masalah khilafi Ya akhi Al-Shaykh ibn al-Hayda ni akhwanibullah subhanallah Al-Uni dalam masalah ini Al-Uni dalam masalah ini Al-Uni dalam masalah macam itu ya Masalah apa? Khilafi Ini bukan ya akhidari usul Ahlu Sunnah Kalau anda buat ma'sunya Anda fasa memutada khizb Ya akhid Pelan-pelan Pelan-pelan Kita tak suka tak suka Mana sika tak suka Akhidat ya kita tak suka Gambar-gambar tak suka tapi kalau ada dari ulama ahli Sunnah yang kait dia ikut hukum Allah Taala, dia amalan dia bagus. untuk umma kita, dia buat tak masuk dia rosak seratus persen sudah habis keluar Sunnah. Ya, hei pelan pelan, pelan pelan. Jangan bukan macam itu. Tapi anda tak ingat Syekh syakalah hidan ambil gambar dengan dengan saudara dia dia ketawa ambil selfie. Anda tengok macam itu. ياخي على ما تبوس ما جميله ياخي طلاب عين إني بوكان جل طلاب عين أن أنس تقامه شخ معذيمين وشان علماء الذين يج cab إني داري اجتهاد أنتم مني برد دعوة شخ معذيمان لما شخ معذيمين رحمة الله تعالى بني دروس ليه جلّم فيديو سيا سماه شيخ بن من باس بالين كراس ليه ج cab سيا معاف سما إلا قران عبد جبروت سيا سيا تماردي تيمو خلاف تخلاف شيخ كده تعدين جار الشيخ من اليمين الشيخ بن عباس جعاب ابن عزيز حزبي مبتدع. بطل ده يا وام أخي انصرف انصرف انت سوكر تسوكر أبديه يا أخي إني حق. كده سأة تا اكوت أنت سوكر إلا في الضرورة أو حاجة. أنت لو لين تسوكر أقل شيء شبوه شبوه توشبوه مشتبلات شبوها يا أخي تا tapi akhir masalah khilafiah pelan-pelan. Mufum ya Tuhan, ya, so ya kwan, Foto gambar ini, ulama al-Sunnah cakap ini mubah, dia cakap mubah. Kalau ada apa, perlu. ada perlu. Kalau tak ada perlu tak bisa. Perlu apa? Perlu untuk agama, perlu untuk najisah, perlu yang penting, bukan perlu yang mainan-mainan. Jelas tak? Lepas tu video. Video lagi jelas. Kalau gambar untuk dia macam cermin, macam mana video? Kalau anda depan depan cermin, anda bukan dalam cermin, cermin sekarang. Halal da haram. dan haram. Anda paca cermin dalam rumah kamu. Cermin tak? Saya sudah, ya khuan, terkati dengan Abu Hadi. Saya tahu, ikhwah. Allah mesta'ani, ya khuan. Ini syekh, ya khuan. Syekh yang besar. Sudah meninggal. Rahimahullah. Ghafarullah. Allah, ya khidih. Allah ya, ahwani fil Allah, terkelluf dalam masalah gambar sampai dia jawab ya, ahwani fil Allah, gambar-gambar ini satu hari, gambar-gambar ini gambar-gambar, gambar-gambar, akhir sekadarnya masalah lain. Ini orang rahim Allah tak ada paling sibuk dengan gambar. Tanya ahwani paling sibuk. Allah bersihnya ahwani. Lepas itu ya ahwani fil satu hari, Allah saya saya dengar dia dan ini bilangan saya dia jaga kawan Allah hantar duit-duit siapa yang ada duit anda ada gambar-gambar lagi bagus kalau anda letak luar rumah apa maksud luar rumah ambil ingis satu box tahu box ya kawan apa safe box kota-kota ha? luar rumah ambil duit sana Ah sembah sembang dua sama an masa rumah antum malaikat masuk rumah tengok antah ada sujudah sebelum antah rumah antah kelompok petugasan masuk saya akan bagi ziarah dia dalam pusat dia wallah saya cari antengok mana mana kota dia tak ada Wallahi kada saya tanya ya kon ni dia siapa şey pula ada kota keluar dia cakap tajal ni macam mana dia, dia berkata kota dalam rumah Wallahi ya akwan tak ada tak <tutup> punya uang ha ulama <laughs> <laughs> ustaz <laughs> <laughs> rahimallah ya kon sudah meninggal tadi ni takalaf ya akwan ni ya. takalaf bukan takalaf akhi takalaf lah. ikluf Allah insyaallah usah ya akhi saya kerja ya, paling keras dia ya, Jabaril lepas tu saya letak duit saya luar rumah masuk apa ya ini fatwa Ada ya akhwan, satu macam dari akhwan kita Yang fatwa dia bukan praktik Dan teori sahaja Cakap cakap sahaja, dalam praktik lain Takam La yukallifu Allah nafsan illa Mas'ah La ilaman yang mucifu Nala albani, wala bin baz, wala bin ithimin Wala asyikha mukbel dia juga macam itu Allah mesta'ah Mifum ya akhwan Wabah Hatta kata, siapa orang Ingat Allah? Hatta dia berkata, saya tak suka ambil duit dalam dalam apa ini? Hah? Nam -saku saya. Tadi sebab malaikah bukan dengan saya. Saya takut bukan dengan saya. Ya. Allahir Raqib. Aji dengan kamu. Anta ada gambar, tidak ada gambar. Dia dengan kamu. Tulis semua. Betul tak? Allahila dia dia cakap macam itu. Saya saya ketawa. Saya dia tanya. Allah anta. Allah yaqin ada malaikah dengan dia. Tulis semua. Hatta fatwa ini yang rosak dia tulis juga. Betul tak? Betul tak betul. betul, betul, betul. Yesuka suka bukan dengan dia. Wallahi dengan kamu. Tulis semua ini. Ya akhir-akhir hantar kepada Allah. Cakap-cakap tak ada telik. Tak ada amal. Ajaib. Ajaib bukan ajaib. Ajaib. Kita yang tak suka video ini, gambar ini, semua tak suka. Tapi masalah ada apa? Ada akhirat. Tapi tak suka. Tak bagus. كلو أنا يا إخوان أنتم تعم بالفتوى إني لاين إخوان في الله سيأتي غدنا فتو الشيخ من عثميين كلو أنتم جونا فيديو ودمجار untuk دعوة يا جمبيس أنا بس تبعس untuk دعوة سهلة يا جمبيس ما شاء الله وران أمل فتو الشيخ من عثميين تجرب فيديو حلال لا والله باطي Ansar ingat, eh, kawan, satu fatwa, satu rad dari syam muathim yang turun lain dia cakap, dia cakap syam muathim cakap gambar, gambar halal, syam muathim tulis dengan, dengan dia, rahsia ini dengan, dengan, chat syam muathim dia tulis, dia cakap, antek zab, siapa cakap apa? Gambar apa? Halal. I'tlak macam itu, dia tulis. Kan? Ada tafsir, ada tafsir, ada tafsir. Antu jauh lagi. Tapi aku nak tah, si kecil. Mufum. Ancaman anda sudah tahu, ikhwani yang buat macam itu. Nah, pas bagi nasihat macam itu, macam itu, pasخيرan jauh. Tapi aku mani fil Allah, kelas, habis. Keluar dari Islam, keluar dari ahlussunnah. Ya, tapi Allah. Rahma rahma apa rahma? Ramrahma, akuan. Nama. Fbimah rahmat min Allahi, lintamu walakin tafaddal nariyda qalbi tanfadu minhu. Bila saja la jawab. Faham. Ada satu macam dari akwan kita yang dia tahu masalah gambar, masalah isbal, masalah sutra dalam solat, masalah masalah ini semua masalah yang bagus tapi ini bukan agama semua. Dan ini bukan usul ya akhi. Oh belajar-belajar, belajar ilmu ya akhi, belajar amal yang betul-betul. Dakwanillah -betul. hari ini belajar ilmu saja bukan yang penting. Belajaran ilmu. Belajaran ilmu dengan apa? Jalan yang betul-betul. Dengan ahli ilmu. Ini yang yang penting. Ada banyak Ustaz bungkus, ya Yaakuan. Saya sudah bagi kamu tahu. Ada banyak ya Yaakuan. Jangan. jangan Insaf. Tahu insaf? Insaf. Ini batil. Tapi batil banya tahap-tahap. Batil banya tahap-tahap. Muflih khani fil lamna orang yang ambil gambar bukan macam orang yang potong lehyah ini ijma ini ada khilaf Muflih khani orang yang potong lehyah bukan yang orang masuk dalam hizbiyah ini lain ini sudah dia sudah melawan dengan sunnah lagi rosak orang yang masuk dalam politik dan demokrasi lagi apa rosak Hizbiyyum banyak tahap-tahap Ahlul bidah banyak tahap-tahap Asyar banyak tahap-tahap neraka banyak apa? Tahap-tahap ya akhirnya Kenapa Allah Ta'ala buat neraka banyak tahap-tahap? Kenapa? Adil Lagi adil Betul tak? Kenapa jenna banyak tahap-tahap? Adil juga Adil Entah masuk syurga Dia masuk syurga Tapi dia lagi semangat Dia lagi ikhlas Ajar dia lebih. Lebih, lebih lebih lebih lagi hadir mafhum يا اخواني في الله واضح طيب يا اخواني في الله اخير يا اخواني في الله بارك الله فيكم ان جاب تنتين siapa paham wala yumpa saya an saya orang untuk kamu lagi dan lagi paham <imit> <muruh> <Makan> <muruh> ya paham jangan kan keluar dari waktu bajak macam itu macam jangan mafhum ya kon واضح نعم أن سأذكر هذا قصة يا إخوان يماني مشهور عن سيدنا عبد الله. يا إخوان القصة ini هي سأذكر محدث بقى حديث. قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن عن عمر عن جابر عن عن عمر الدينا عن جابر أو هكذا. نعم لا, لا قال ماذا؟ نعم حدثنا سهل من عبد الله an an dari Said al-Maqbul Said bin Kaysan an Abi Hurairah. Naam. Kalau saya bukan salah. Tapi ya akhwani fillah, ada ada satu ikhwan di bandia yang yang dia dengar sanad lepas tu dia apa? Dia rasa capek tidur sikit. Mengangis tidur. Bukan mengangis, menantuk-nantuk kata Bang, menantuk tidur sikit. Lepas dia bagi sanad, dia bagi hadis. Lepas tu ada orang yang baru masuk. Orang ini kawan dia. Suka dia bangia sebab dia orang ibadah. Muka dia masya-Allah cahaya. Fakala. al-muhaddid ini dia jawab. subhanallah. Man atala al-qiyam anara Allah wajha. Siapa yang buat qiamul layl banyak, muka dia apa? Cahaya. Kawan kita ini baru bangun. Baru bangun dalam perkataan dia siapa dan apa? Siapa yang buat Percaya. Perjaya. Bukan dia percaya. Sekarang orang ini dengar sanat dan dengar apa? Dengar perkataan dia. Dalam hadis Rasulullah dia apa? Tidur. Fahafidah sanat wa hafidah al Lepas dia pas dia kata diaqal hadathna qala adathna an abi hurairah si appa yan bot ya mulaybannya mukaddiya pajaya ini bukan hadis bu hurairah dia faham an salah sekali apa itu dalam hadis nak sekarang ini faham an salah an manibar hadis Rasulullah macam itu tapi ini bukan hadis Rasulullah banyak orang yang jumpa dia jadikan anda faham salah. Hadis macam itu, macam itu, macam itu. Balik untuk menghadis. Lepas tu apa? Ulang lagi tinggal. Hadis mana? Hadis apa? Jadi hadis macam itu, macam itu, macam itu. Anda faham salah. Saya jawab. Kalau anda faham salah, jumpa saya lagi. An saya ulang lagi itu. Yang penting dalam masalah ini saya mau bagi kamu tahu, ikhwanin fil lah masalah apa? Khilaf bukan. Bukan dari usul menhaj wa'atiqad. Kalau anda tengok ikhwan kamu yang buat gambar, atau kalau anda tengok dia dalam gambar, maksudnya sudah dikeluar dari ahli Tak bisa. Bukan macam itu. Tapi anda tahu ikhwan yang yan dia temayu maksunya, dia buat gambar, dia pakai macam itu, dia ada banyak-banyak-banyak masalah. Anda sudah tahu manhaj dia apa? Masalah juga. Antara perbedaan Perbedaan Satu kali saya jumpa satu ikhwan Yang saya tahu dia orang baik, Tapi dia ambil gambar Maksudnya dia apa? Maksudnya dihizbi Bukan Saya tahu mana dia betul Tapi salahan Iktihad yang, yang yang rosak Iktihad yang tak sahih Lepas tu Saya tengok dia Sudah potong ya. Lepas tu Saya tengok dia Akhirat dengan perempuan Lepas, lepas, lepas Antara sudah Sudah habis ini beda dan ini apa kang? Beda. Buah. Nama dia apa? Buah dari pemahaman yang rusak. Nampaknya ini buatan-buatan yang salah banyak dari apa? Tanda menajdi apa? Rusak. Maksudnya, ikhwan, ya, salah kesalahan yang keluar dari ikhwan yang menajdi sahih bukan sama yang salah kesalahan keluar dari ikhwan yang menajdi apa? Rusak. Anda tak buat sama-sama, bukan? Kalau ikhwan kamu buat istighadz yang rusak. Anda cakap dengan dia lain dan orang lain Yang dia buat istihad ini yang rusak Sebab mana dia rusak Ini lain ini Lain, jangan buat sama Dia bukan sama Faham tak faham Ini insaf ya akhwan, insaf, justice Adil Adil Berhormi ya akhwan Allah ya akhwanin filah subhanallah Sato kali ya akhwan, sato ikhwan Bagusiatahu ya akhwan Fa'ida'an an shaykh Yahya Al-akha, al-shaykh Abu Ja'far Abu Jaafar Abu Jaafar Al Sheikh Mujaafar رحمه الله bagasi tahu yakun satu kali faedah azim an al Sheikh Yahya dia juga kenapa ada banyak khilaf antara ikhwan dari Indonesia banyak ikhwan dalam dosa ada banyak khilaf antara dia bagi saya tahu an Sheikh Yahya dengar dia dengar Sheikh Yahya berkata sebab kadang-kadang dia guna Ka'idah-ka'idah yang yang kita guna dengan ahli bidak Dia ya guna ta'idah ini dengan siapa? Dengan ikhwan Tak sama Faham tak ta hey, ta sama? Faham tak sama? Eh, vallahi, ikhwan, betul Tak sama Salahan-salahan dari ikhwan yang salafin Yang menajj dia sahih Bukan sama yang salahan-salahan dari ikhwan yang Dari muslimin Ikhwan muslimin yang, yang menajj dia apa? Bersama sama. Bukan sama. Jelas tak jelas ya Allah. Hada haqwa Allah. Insaf Allah ma'am insaf. Hada insaf. Faham ya Allah. Jelas tak jelas. Barak Allah ikum ya huan.